Я ще спокійніше всміхаюсь, отпиваю чаю і говорю далі, так неначе балакаю про звичайну річ, що трапляється на кожному кроці. Так, викрасти. Це найпростіший спосіб розв'язати питання. Законним, чи краще сказати юридичним шляхом, ви нічого не можете осягти. Закон у таких випадках стоїть собі на боці. Але коли одна сторона одніма у другої дітей, то закон не втручається. Добровільною згодою це вже видно ви нічого не доб'єтесь. Значить, лишається той спосіб, який я пропоную. Панас Павлович, витріщивши на мене скла пенсне і смішно підвівши голову догори, слухає далі, хоча я мовчу вже. Шура встає. Здіймає зі спинки ліжка теплу хустку і накидає собі на плечі. Її виточене, незаймане лице змерзло-посіріло. «Так, кажете, викрасти, немов очутившись нарешті?» – спитав пана Спавлович. «Так, на мою думку, це єдиний вихід. Як же це зробити? Дуже просто. Вибрати час, коли він виходить гуляти з нянькою, схопити його за руку, посадити на звозчика та й край». Я розумію, що Панас Павлович не про те питає. Словами, як це зробити, він хоче сказати, як одважитись на це, що з цього вийде. Чи добрий такий шлях? Але я удаю, що проте загалом нема ніякісенької потреби думати, бо все само собою і так розуміється. Одначе для нього, мабуть, не все зрозуміле. Він машинально, швидко сьорбає чай, голосно всмоктуючи його в себе і пильно дивиться на щипчики для цукру. Олександра Михайлівна, не пустивши ані пари з уст, окутується в хустку і все з тим самим виразом, немов щось про себе вираховуючи, дивиться собі під ноги. «Так, кажете, викрасти?» – знов неуважно питається пана Спавлович. «Так, так, це, звичайно, той. Ну, а іншого виходу немає?» «Нема, кажете?» «Угу, е, так, а чи думаєте ви, що це трохи той, як би це вам сказати, занадто образливо для Варвари Федорівни, га? Мати ж вона все ж таки, га? Він і хоче, щоб я його заспокоїв, і зарані не йме віри цим заспокоєнням. Ти як гадаєш, Шуро? Га? Шура, не підводячи очей, відповідає тихо. Я гадаю, що цього не треба робити. А як робити? Олександра Михайлівна щільніше запинається в хустку, нервово поводячи плечима, і дивиться серйозним пильним поглядом на Панаса Павловича. І з цього погляду з деякої тупости і задубілости, я розумію, що вона вже прийшла до одного знаменателя. Так називає панас Павлович той процес, який, звичайно, відбувається в Шурі і в результаті якого виходять такі постанови, з яких її неможливо збити ніяким способом. «Треба вернутися до жони або добитись її згоди на розвід», каже вона, навмисне вживши «жона, а не Варвара Федорівна» а як вона не дасть згоди вернутись до неї. Панас Павлович усміхається чомусь кривою, несмілою усмішкою і замовкає. Страшне, виявляється, занадто страшним. Це добре. Я майже тими самими словами, що й Варварі Федорівні, починаю доводити шурі шкоду, яка може вийти від співжиття людей, що дійшли до таких відносин. Я малюю їй найбільше безнадійні хмарні картини, які доводять мене самого мало не до щирого роздратування. І коли ви все це допустите, коли панас Павлович свідомо піде на це злочинство супроти свого сина, то я перериваю з вами відносини. Так, злочинство, Олександра Михайлівну, я це кажу цілком серйозно, з хлопця вийде така брехлива, пошарпана, подвоєна істота, що краще б йому на світ не родитись. Ви свідомо, ради чорт зна чого, ради якоїсь порядності, академічної моральності пускаєтесь на калічення дитини. Я вмиваю руки в цій поважній справі. Так, ви, мабуть, маєте трохи рації, нерішуче зауважує панас Павлович. Але тільки я, звичайно, розумію, що... Ти, як гадаєш, Шуро? Шура уперто... Злякано тупою серйозністю заявляє, що гадає так, як сказала, або згода на розвід, або повернутись. Крадіжка ще гірше одіб'ється на дитині. Хлопець пам'ятає, знає і любить матір. Ворожнеча, одверта, ще більше подвоїть його душу. І за всіх, де мати буде в його очах покривдженою. Він так само буде брехати і притворятись, бо ховатиме від батька свої справжні почуття». Так само брак гармонійного впливу батька та матері ні його душу. Треба постаратись розійтися мирно та полюбовно, не перериваючи відносин. Коли ж це неможливо, то треба терпеливо, мужньо нести свій хрест до кінця. У стражданні, яке б важке воно не було, є теж свій позитив, позитивний зміст. Бідолаха, пана Павлович, Йому трудно в цю хвилину знайти позитивний в тім ланцюзі страждань, який намічався в будучині. Та, мабуть, і самій Шурі нелегко відмовитись від дечого, що так кохалося в її душі. Вона одвертається від нас, потім переходить на кушетку і лягає лицем до стіни. Ми обидва дивимося на неї і більше вже не кажемо ні слова. У господарів сталевим надокучливим голосом співає грамофон. Якось відразу стає чути його. Правда, панас Павлович не чує. Він з розгубленим виглядом качає кульку хліба. Його пальці дріжать, очі кліпають. А вони ж, мабуть, усе вже обміркували собі. Усе так соромливо, дбайливо, з боязким захватом розклали у себе в душі. Уже бачили до найменших дрібничок свою кімнату, свої вечори, голівку діми між ними. І от тепер ця старіюча дівчина, ця марніюча красуня, Бозна, навіщо лишиться в цій маленькій кімнатці, з кожним днем марнітиме все більше та більше, злякано серйозна, непотрібно строга, напружено чесна незайманиця. А він знову почне замикатися щовечора у себе в кабінеті, мовчки терпляче облогу Варвари Федорівни. Нижком прокрадатиметься до нього Діма, а Галя, стоячи під дверима, голосно і строго казатиме «Дімо, а мама що наказувала?» Знов вияснення відносин, принципіальні балачки, баб'ячі крики, ляпаси та чого доброго справжні бійки. Так буде не рік, не два. Без жартів, моторошно. Клавдія Петрівна зустрічає мене вся, зашарівшись, несміло, радісно усміхаючись і міцно, судорожно потискуючи мою руку. Виявляється, вона чекала на мене майже щовечора. Це мені приємно. Я сиджу в неї більше, ніж намірявся. Костя поводиться чемно і все усміхається гнилими негарними зубками, за які жаль його. Мабуть, він цією усмішкою хоче притягти до себе мою симпатію. Декілька разів він навіть пробує підлеститись до мене. Коли я притягаю його до себе, він обережно гладить мою бороду і каже, «У вас борода чорнява, правда?» або розглядає мій жилет і милується. у який у вас гарненький лівчик!» Клавдія Петрівна дуже сміється з цього і пояснює мені, що Костя живе переважно з жінками і мужицьких речей не знає. Костя, зрозумівши, що сказав щось смішне, теж починає сміятись і ще раз повторює. «Ах, який гарненький у вас лівчик!» Але Клавдія Петрівна відсилає його гратися. «Потім я частіше заходжу до них». Щоразу перед моїм приходом Клавдія Петрівна лежить на канапі і, коли я входжу в кімнату, схоплюється швидко. Чепурить поспішно своє прекрасне волосся і йде прудко мені назустріч у замішанній тихій радості. Зустрічає вона так само, як і проводжає. Чи то несміло, чи то соромливо. І раз у раз у чорному. Я ніколи не бачу на ній нічого, ні кольорового, ні білого, навіть блюзки. Зараз на сцену виступає чайник. Біля канапи примушується столик, і ми починаємо балакати. Клаудія Петрівна говорить, як звичайно, найбільше. Мені втішно слухати її. Вона вміє найдрібнішим подіям і фактам надати якесь інтимне велике значення. І ні про що вона не говорить байдуже, спокійно. Або з захопленням, з жадобою, з палаючими щоками, до яких треба прикласти холодні компреси. Або понуро, безнадійно, з очаєм. Потім ще одна властивість її розмови. Вона не балакає на якусь тему, не відповідає про якийсь факт, як, звичайно, оповідають у певній послідовності розвитку цього факту, випускаючи сторонні і зупиняючись на істотнім. Ні, вона просто вголос вимовляє думки, що пробігають їй у душі. Через це вона взагалі ухиляється від теми, робить несподівані вистриби, повороти, дивуючи мене, і сама з цього дивуючись, потім сміючись, знову повертається до покинутого і знову відбігає далеко в бік. Вона покинула чоловіка, бо він неможлива людина. Чи то правда, що кожний мужчина любить продажних жінок? Ні. Хоча може бути. Вона збиралась стати актрисою, але це дуже важко. Треба писати якісь просьби, свідоцтва, марки. А ще важче бути лікарем. Вона багато мріяла про те, щоби вступити на медичні курси. Та хіба з дитиною можна щось зробити? Чоловік висилає їм на життя 100 карбованців на місяць. Костя часто хворіє. У хазяйки троє дітей, і вони по черзі хворіють. Так що атмосфера лікарні тут не переводиться ніколи. Це страшенно нудно. Вона має думку вступити в школу співу, хоча боїться, що в неї занадто слабенький голос. Власне, через це вийшла суперечка з чоловіком. А втім, Бог його знає через що саме. Не зійшлися характерами? Може бути. Так-так, це найвірніше. Мене вона не питає ніколи про мої родинні обставини. Але не через те, що не цікавиться, а через занадту делікатність і несміливість. Так. Мені з кожним днем усе більше та більше подобається ходити до Клавдії Петрівни. Через те, що мене за всіх, де зустрічають радісно та звдячно простягненою рукою, я почуваю себе незвичайно затишно в цій вічно затягнутій блакитним присмирком кімнаті, з булькаючим чайником у кутку. Надто люблю ті хвилини, коли Клавдії Петрівні удається нарешті покласти в ліжко костю. Тоді ми стараємось говорити голосно. І це надає найбільше незнаним словам характер інтимності, близькості. Ось Клавдія Петрівна бере гітару і тихенько наспівує. Голос у неї щирий, чистий та високий. Вона співає дуже часто без слів, затиснувши губи і через те здається, що грає скрипка, жива, зітхаючи глибоким зітханням. Славдія Петрівна не любить, щоби на неї довго дивились і через те нахиляє лице до гітари. А коли перестає грати, то підводить його і усміхається до мене винувато й питаюче. Я прошу співати далі. І знов вона нахиляється до гітари, немов шукаючи в неї поради. Що грати? Коли я йду від неї пізно вночі, я повний трохи сентиментального зворушення та жалю до цієї чудної, самотньої жінки. І в той же час згадую з усмішкою, як вона починає слабнути і задихатися від хвилювання, коли я беру її за руку і довго потискаю. Як вона боязко скидає очима і потім водить ними навкруги, нічого не бачачи і всією ослабленою істотою, вичікуючи чогось. І як неначе прокинувшись, коли я випускаю її руку, Відразу впадає в піднесення, багато рухається, безпричинно сміється, і що хвилини бере в руки гітару, яку зараз же відкладає на бік. І її рухи такі гнучкі, легкі, ритмічні. немов вона співає усім тілом, одягненим у чорне, але тонким і молодим, як у дівчинки. Мене особливо хвилює ця чорна строга сукня, молоде співуче тіло, таке рухливе, таке гнучке. Але таке м'яке й без волі, коли торкаюся його, Я іду.